dată o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slavai mare s-o vestim oriunde ne -nceta. Lăudăm și mulțumim lui sublim. El ni și sfânt și în cer și pe pământ, el pământ și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute, programul I-173. În programul acesta, așa după cum cei mai mulți din ascultătorii noștri deja cunosc, noi ne ocupăm de meditații asupra cuvântului cel scris al lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament. Astfel se face că meditațiile noastre ne aduc astăzi în fața Evangheliei după Ioan capitolul 14 din care ne vom începe meditația cu ocazia versetului 20 pe care îl vom citi în curând urma de explicațiile însoțitoare după ce mai întâi voi citi o scurtă întâmplare sub titlul Șeful cel mai mare. Ni se povestește că un misionar de pe lângă un trib saharian lucra la o dificilă traducere a Evangheliei după Matei în dialectul local. Tocmai terminase primele 17 versete ale primului capitol și privea puțin descurajat la munca lui. Pentru ce începe oare Evanghelia îi spunea el cu o listă atât de lungă de nume? Cât de utilă poate fi prezentarea acestor versete aride în fața păgânilor? În timp ce gândea astfel, un indigen, un om de prin partea locului, intră în cortul său și îl întrebă ce scria. Misionarul explică scopul muncii sale și se decise să citească vizitatorului textul pe care tocmai îl tradusese. Omul ascultă cu atenție crescând lista de 42 de nume reprezentând genealogia lui Isus Hristos. Știi ce? Vreau să cunosc mai multe despre acest Isus pe care tu l servești spuse el la sfârșit. Vreau și eu să devin ucenicul lui. Oare ce stârnise interesul acestui om? În mod sigur, lungimea genealogiei. Tribul său număra câțiva nobili care se puteau mândri cu o ascendență străveche, dar aceasta le depășea pe toate. Așadar, acest Isus era mai mare decât toți șefii pe care i-a respectat el până acum. Pregătit în felul acesta pentru a se lăsa învățat, Omul a înțeles că Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul său. Iubiți ascultători, am să vă mărturisesc ce am ascultat și eu de la o credincioasă care ne spunea că atunci când era încă tânără, era singura tânără dintr-o adunare formată numai din bătrâni. S-a scurat odată un bătrân care citea foarte greu pentru că avea puține clase și a citit o listă întreagă de nume unde este arătată toată genealogia din poporul evreu. Sora ne-a mărturisit că a rămas foarte dezamăgită, era în adunare acolo și un necredincios, căci se întreba ea, ce poate să înțeleagă omul acesta necredincios dintr-o înșirare de nume. Spre marea surprindere a dumneai ei, necredinciosul acela s-a sculat în picioare și a spus dacă este vorba că Domnul Isus Hristos se trage dintr-un neam atât de mare și există o genealogie atât de precisă, vreau și eu să-l cunosc și să mă predau lui, de astăzi încolo vreau să fiu ucenicul lui. Iată, iubiți ascultători, că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Iar pentru toți aceia care vor să cunoască mai adânc însemnătatea genealogiei Domnului Isus Hristos, așa cum este prezentată în Evanghelia după Matei, și în Evanghelia după Luca, nu are decât să meargă înapoi la primele noastre programe În care am explicat, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe preotul Niculiță să alcătuiască această lucrare Însemnătatea fiecărui nume și motivul pentru care Duhul lui Dumnezeu le-a așezat acolo Vom descoperi o minunăție de însemnătăți și vom descoperi, vom rămâne copleșiți de înțelepciunea a tot puternicului Dumnezeu, care a avut un scop cu fiecare din acele nume. În același fel, găsim și aici, prin istorisirea aceasta, că înșirăirea numelor din care Domnul Isus Hristos a descins, a avut o însemnătate, o înrăurire covârșitoare asupra păgânului aceluia, L-a determinat prin aceasta să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și hotărât lucru s-a predat și El Domnului. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, copleșindu-ne și pe noi tot mai mult cu dragostea care a arătat-o în Domnul Iisus Hristos și cu dragostea care ne-a arătat-o lăsându-ne apoi cuvântul Lui, și dragostea care ne-a rătat-o lăsându-ne la dispoziție și Duhul Său Cel Sfânt, prin care vrei să ne luminezi și prin toate ne să primim pe Domnul Isus Hristos. Ajută-ne, te rugăm, să ne lăsăm și noi convinși de lucrul acesta și după ce l-am primit să umblăm prin el spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Omule, tu-ți bate azi înalt, cu așa inimii să tu să-i deschis. Cer un trec tua să l copinți pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pereți. pe rând, Pe curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, Harul de la neamul s-a sfârșit. Caută-l pe Dumnezeu cât mai ține harul său, când curând te vei trezi, dar va fi prea târziu, căci harul său va fi luat. Ne fratele Petrică prin cântarea pe care a cântat-o. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de versetul 20 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, în care Domnul Isus ne spune: În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine. Și că eu sunt în voi. Ziua când cunoști pe Domnul Isus așa cum este El, când îi cunoști felul lui de a fi, înțelegi unitatea desăvârșită dintre Fiul și Tatăl, și unitatea dintre Credincio și Domnul Isus și El însuși. Această zi a cunoașterii este ziua când te-ai predat cu adevărat Mântuitorului, când Duhul Sfânt te umple, iar tu nu vei mai vrea altceva decât voia lui Dumnezeu. Ca stăpâna vieții tale. A fi creștin însemnează a trăi viața Domnului Isus aici pe pământ, a semăna cu el în gândire, în vorbire și în lucrare. Așa după cum Fiul lui Dumnezeu, în trecerea lui pe pământ, ca om, era una cu Tatăl în toate mișcările ființei sale, tot așa sunt și ucenicii săi, adică toți creștinii adevărați, sunt una cu El, Mântuitorul lor. Ei sunt străini și călători pe pământ, liberi de orice legături sufletești, de sentimentele de familie, neam, religie sau clasă socială. În Hristos nu poate fi cineva decât având topite aceste legături, căci așa cum scrie la Colosen 3 cu Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere în prejur, nici netăiere în prejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici robot, ci Hristos este totul în toți. În ziua aceea spune Domnul Isus: veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Domnul Iisus este ceea ce este numai în Tatăl. Eu sunt, pe care El îl spune de atâtea ori, este cu putință numai în Tatăl. Și acest Eu sunt, El vrea să-L realizeze și în noi, adică El să fie ceea ce este și în noi. Atunci se ajunge la unitatea adevărată pe care El o dorește. Dar și noi suntem adică ne realizăm numai în El. În afara Lui, în afara felului Său de a fi, nu suntem nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul Isus, pentru că din ceea ce Eu sunt, voi nu sunteți nimic. Voi sunteți în mine înaintea Tatălui și Eu sunt în voi înaintea lumii. Aceasta este starea noastră nouă, duhovnicească, dacă prin credință am primit pe Domnul Isus ca mântuitor și în urma acestei primiri am fost născuți din nou din Dumnezeu. Noi purtăm, trebuie să purtăm numele Lui Hristos în toată mișcarea ființei noastre. În felul acesta suntem adevărați creștini. În versetul următor, la versetul 21, iată ce spune Domnul Isus în continuare: Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește! Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Păzirea sau ascultarea cuvântului Domnului Isus ne dă chipul lui. Adică se arată El în trăirea noastră acum și tot prin păzirea, ascultarea cuvântului Său, Îl vom vedea în ziua venirii sale pe nori. Am întrebat odată pe un frate în vârstă și un frate care cunoștea foarte bine limba greacă în care a fost scris noul testament, citea în limba greacă mai bine decât mine în limba română, am întrebat cum pot eu să păzesc? Poruncile Domnului Isus, așa cum ni se spune și aici, cel ne are poruncile mele și le păzește. Eu îi spuneam, am înțeles că păzirea este de natura Vechiului Testament, la care Dumnealui mi-a explicat că acest păzi, a păzi cuvintele Domnului Isus a păzi poruncile lui, este un termen echivalent cu a ține în sine și mi-a dat explicație și mai plastică, pe care am să vă o expun și dumneavoastră, zice, uite, când pui o sămânță în pământ, face pământul vreo lucrare deosebită, se străduiește el să facă ceva asupra seminței? Desigur nimic. Odată ce pământul primește sămânța, lucrarea se face de la sine, cât sămânța fiind în mediul ei, pentru care a făcut-o Dumnezeu, se va descompune, și din ea va răsări o plantă nouă. Care este, deci, concursul pe care l-a dat pământul? Nimic. Un singur lucru a făcut. A ținut sămânța în el. În același fel, noi suntem chemați să păzim, adică să ținem în noi sămânța cuvântului lui Dumnezeu, căci ea va lucra nestingerită. Deosebirea dintre pământ și noi, în cazul acesta, constă în faptul că pământul n-are încotroi, el nu judecă. Dacă ai pus sămânță în el, sămânța rămâne acolo. În timp ce noi suntem înzestrați înnobilați de Dumnezeu cu liberul arbitru și noi putem să respingem sămânța cuvântului lui Dumnezeu sau putem să o ținem în noi. Faptul că nu înțelegem să nu ne deranjeze prea mult, cât și la vremea cuvenită Domnul ne va lămuri dacă noi stăruim, principalul este să ne însămânțăm cât mai mult pe toate căile posibile cu cuvântul lui Dumnezeu și să-l ținem în inimile noastre și în gândirea și meditația noastră să-l întrebăm mereu pe Domnul cu privire la versetele care nu le înțelegem, să-i dăm lui toată libertatea să ni le lămurească pe care găsește el cu care că trebuie și la timpul în care vrea el. Datoria noastră este însă să păzim, adică să ținem aceste cuvinte în inima noastră și să-l întrebăm în rugăciune, să-l căutăm răspunsul prin citirea unei literaturi creștine sănătoase sau prin stările de vorbă cu frații, ori ascultăm predici la radio sau predici direct la adunare. Iată deci cât de ușor este și ce înseamnă a păzi poruncile lui înseamnă să le ținem în noi, să ne ocupăm cu ele și la timpul lor ele vor rodi după cum vrea el. Calea spre împărăția vieții veșnice fericite este credința care lucrează prin dragoste. Nimeni nu poate ajunge în Dumnezeu decât prin iubirea care izvorăște din credință, și nimeni nu ajunge la credința adevărată decât prin auzirea, prin cercetarea cuvântului lui Dumnezeu unde se află poruncile lui și le ține în sine așa cum am arătat mai devreme. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Ca să putem avea, adică să știm poruncile Domnului Isus, trebuie să citim cartea lui sau să auzim pe altul citind-o așa cum se petrec lucrurile cu ocazia programului nostru de radio. Neștiința nu poate da nimănui mântuire și nici viață. Cine dorește cu tot sufletul să cunoască adevărul și îl caută fără răgaz, va ajunge să-l cunoască. Bate la porțile scripturilor, zice un om al lui Dumnezeu, bate cu mâinile sincerității și ale dorinței curate după adevăr. Atunci îți va răsări nepătimirea inimii și vei vedea în rugăciune adevărul care îți va lumina mintea ca soarele. Cine are ponuncile mele și le păzește, adică le ține în mintea și în inima lui, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cât de minunată este ilustrația aceasta pe care am auzit-o de a ține. Dacă ne este mai scump cuvântul lui Dumnezeu, atunci ne vom îndelednici cu cuvântul lui Dumnezeu, cu părtășia frățească și cu vizitarea fraților și făcând lucrul acesta înseamnă că noi păzim poruncile lui, căci însămânțând pe toate căile posibile în inimile noastre cuvântul Domnului, el va da rod la timpul și în vremea lui, așa după cum punând sămânța în pământ, singură va încolți, căci fiind în mediul ei, va lucra. Tot așa și cuvântul lui Dumnezeu, dacă se află însămânțat într-o inimă curată, adică plină de dorința sinceră de a-L înțelege așa cum vrea Dumnezeu, să stai liniștit, iubite suflet, că ea va lucra acolo și va aduce roade spre slava lui Dumnezeu și fericirea ta. Tu numai atât să ai grijă să te însămânțești tot timpul că toate căile posibile cât mai mult cu cuvântul lui Dumnezeu și urmând toate îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu, meditând asupra lui zi și noapte, stăruind în vizita fraților, așa cum spune cuvântul la faptele 2 cu 42, stăruind în dragostea frățească, în învățătura apostolilor, stăruind în rugăciuni și în frângerea pâinii, cuvântul, sămânța cuvântului va da roade minunate în inima ta. Iar aceste roade vor fi văzute de toți cei din jur și vor fi un stimulent puternic și pentru ei în îndreptarea lor către Domnul Isus și către Cuvântul Lui. Când iubești cu adevărat, se văd îndată urmările, căci dragostea te modelează după chipul celui pe care îl iubești. Iubești pe Dumnezeu? Te asemeni cu El. Iubești lumea? Te asemeni cu Ea. Vorba lui Balzac. Dacă ești hoț și te iubește o femeie cinstită, ori ajunge și ea hoață, ori te faci tu om cinstit. Nu poți să arăți dragostea ta pentru Domnul, decât ascultând și împlinind poruncile lui. Adevărat zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe cine iubește cineva, pe acela se și grăbește să-l slujească. Dacă iubește deci pe Dumnezeu, se grăbește să facă cele plăcute lui Dumnezeu, iar dacă se iubește pe sine, Va căuta ce desfătează trupul. De ce să spui vorbe frumoase prin care mărturisești dragostea față de Domnul Isus dacă mersul tău este împotriva gândurilor lui, lăsându-te călăuzit de voia ta sau de voia oamenilor? Ce ar zice cineva despre un copil care tot mereu ar fi neascultător de părinții lui și totuși mereu ar spune că îi iubește mult? Poruncile Domnului sunt aretate în viața lui Hristos. În tot ce a spus și a făcut, el este modelul pentru toți care prin credință îl au în viața lor. Pentru ei, întreaga sa viață, faptele sale, cuvintele sale ale Domnului Iisus sunt autoritatea față de care trebuie să se supună. Poruncile Domnului Iisus nu sunt grele, ci sunt un balsam pentru sufletul credincios. Sunt ca aripile unei păsări cu care poate să se înalțe de pe pământ. Porunciile Domnului Isus, fiind iubire, duc spre iubire și tot ce se face din iubire, nimic nu-i greu, nimic nu-i mult. Dragostea pentru Domnul este ceea ce îl mișcă și îl însuflecește pe cel credincios. El este hrănit prin cunoașterea persoanei Mântuitorului Său, de aceea se ocupă cu El tot timpul. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Iubim noi pe Domnul Isus? Cultivăm noi legătura strânsă cu El? Dacă îl iubim, dorim să creștem în cunoașterea sa, îl slujim în fiecare zi tot mai bucuroși. Suntem gata să fim totul pentru el și ne lepădăm de tot ceea ce el osândește, împlinim tot ceea ce el ne poruncește și facem tot ceea ce ne stă în putință. Dacă îl iubim, ne asigură că și tatăl său ne va iubi. Căci el a pus în fiul său o astfel de dragoste, încât vrea să învioreze și să binecuvinteze orice suflet care se lipește de el. Și dacă Dumnezeu ne iubește astfel pentru dragostea fiului său, ne va refuza el un bine de care avem nevoie? Va îngădui el ca ceva rău să ni se întâmple? O, nu! El va face pentru noi mult mai mult decât putem să cerem sau să ne dăjduim Să ne întrebăm deci pe noi înșine, ca să știm cu adevărat dacă iubim pe Domnul Isus. Eu îl voi iubi, spune Domnul Isus, și mă voi arăta lui. Domnul Isus ni se descopere numai pe calea dragostei. Îl cunoaștem așa cum este, îi, îi știm felul său de a fi, în măsura în care crește dragostea noastră față de El. În versetul 22, după ce Domnul Isus a spus cele de mai sus, unul dintre ucenici, Intervine cu o întrebare. Să citim versetul. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Iată, iubiți ascultători, o întrebare pusă de un apostol despre care nu mai avem niciun alt cuvânt în scriptură. Întrebarea lui dovedește cât de liberi și neîmpiedicați obișnuiau ucenicii să stea de vorbă cu învățătorul lor. Apostolul Iuda, nu Iscarioteanul, căci acesta plecase, se mai numea și Tadeu sau Lebeu, după cum este arătat în mai multe locuri din Scriptură, care în tălmăcire însemnează inimos, curajos sau de la inimă. Lui i s-a părut că ar fi mult mai nimerit dacă Iisus ar arăta nu numai lor, ci la toată lumea. Domnul însă a răspuns că nu este vorba de vedenii și de arătări, ci de iubire și de ascultare. Cine face acest lucru, acelui ei se va arăta Domnul Isus și Tatăl Său. Iuda nu înțelegea că era vorba de o arătare în duh a persoanei mântuitorului către sufletul ucenicului ascultător. Marea binecuvântarea credinciosului stă în aceea că el cunoaște din ce în ce mai bine persoana Domnului Isus, iar această cunoaștere nu se poate înfăptui decât într-o viață de ascultare. Doamne, întreabă Iuda, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Fratele meu, citește cu băgare de seamă ca să poți pătrunde în templul adevărului de dincolo de văl. Aici este vorba de cele două părți în care se împarte omenirea. Copiii lui Dumnezeu, poporul lui ales și a doua parte, restul lumii. Aceia care n-au primit în mod strict personal, prin credință și pocăință, pe Domnul Isus ca Mântuitor, aceia care deci n-au fost născuți din nou prin această primire conștientă, sunt lumea cu întinderea ei de la cea mai înflăcărată religiozitate până la cel mai înghețat ateism. Cu această parte a omenirii, Domnul Isus nu are nicio legătură, afară de faptul, că-i dă ploaie și căldură la vreme și printre mișii săi o cheamă la mântuire. Cu cealaltă parte a omenirii, turma mică a credincioșilor săi, biserica lui Ceavie, mântuitorul nostru are legătură și este cu ea până la sfârșitul veacului, descoperindu-i se în noi și noi fețe. Dacă și tu, fratele meu, faci parte dintre ucenici, Ți se va descoperi, ți se va arăta și ție Domnul Isus, așa cum este El în felul Lui de-a fi, iar tu îl vei mărturisi fără teamă și rușine. Cum adică? Dacă tu îl iubești, El îți va arăta prin Duhul Său Cel Sfânt cum a trăit El pe pământ, plin de bunătate, plin de milă, plin de îndurare și de înțelegere față de toți cei slabi plin de compătimire și mai mult decât toate acestea într-o ascultare neîntreruptă, permanentă față de Tatăl. El îți va descoperi dacă îl iubești acest fel al lui de a fi trăit și descoperindu-ți-l prin Duhul Său Cel Sfânt, îți va da harul ca împuternici de El și sub călăuzirea Lui să trăiești acest fel de a fi a Lui în propria ta viață. Aceasta va fi o mărturie puternică și de necombătut atât pentru prieteni cât și pentru dușmani, căci faptele sunt cele mai încăpățânate argumente care nu pot fi contestate. Nu uita lucrul acesta de mare însemnătate. Iubirea, dovedită prin ascultarea de tot cuvântul Domnului Isus, este semnul că ești cu adevărat ucenicul Lui. În măsura iubirii și ascultării de El, ți se va arăta mereu, iar tu vei semăna tot mai mult cu El. Căci pe măsură ce îți va descoperi chipul său și viața sa minunată, de dependență totală și desăvârșită față de Tatăl, pe măsură ce ți se va descoperi bunătatea lui de neînțele și de necuprins pentru mintea omenească, pe măsură ce ți se va descoperi cât a fost El de gata ca din dragoste pentru noi, să primească un grajd, să se nască, să primească pe urmă să fie crescut într-un atelier umil, crescut de un simplu templar, când vom descoperi apoi toate atrocitățile pe care le-a suferit în lucrarea lui publică, din partea tuturor, în special din partea fariseilor și a saducheilor și din partea preoților celor mai de seamă, când vom descoperi câtă duioșie și câtă dragoste a arătat el față de Iuda care l-a trădat, întrebându-l, prietene, cu o sărutare din stupefiul fiul omului, când îl vom descoperi câtă dragoste și jingă și-a arătat față de ucenici care, când s-au văzut în pericol, au plecat toți de lângă el, bancă 1 a fost gata să plece și în pielea goală pentru că l-au apucat de haine numai să nu rămână cu el, și când vom descoperi cum s-a rugat El pentru cei care băteau cuie în mâini și bicioare, când vom descoperi toate acestea în lumina Duhului Său cel Sfânt care ne le va arăta, dacă noi ne ocupăm cu cuvântul Său, vom fi copleșiți de atâta dragoste și iubire și apoi, prin Duhul Său cel Sfânt și puterea Sa, vom lăsa ca acestea să se manifeste, să se oglindească în propria noastră trăire. Lucrul acesta ne va aduce nouă multă bucurie, Multă pace și echilibru ne va face să privim lumea aceasta de sus în jos, ne vom vedea legați prin legături veșnice de cel care este făcătorul la tot ce se vede și nu se vede și nu vom avea niciodată teamă și nu vom avea niciodată nelămuriri cu privire la viață, ci vom merge liniștiți, puternic, încredințați în el, iar cei din jurul nostru, Văzând această încredințare și această viață minunată, vor fi și ei împinși către Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca toți să-L lăsăm pe El, prin Duhul Său cel Sfânt, să ne descopere viața minunată a Domnului Isus Hristos și după aceea, întipărindu- o în propriile noastre vieți, să fie citită de toți cei din jurul nostru, iar acesta să fie un imbold puternic căruia să nu i se poată opune nimic pentru toți cei care o cunosc să vină și ei la Domnul Iisus Hristos să-L primească și să-L slăvească și ei spre slava lui Dumnezeu și binecuvântarea lor veșnică. Dorind din inimă tuturor ascultătorilor iubiți să devină... Un astfel de călăuzitor al sufletelor spre Domnul Hristos, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului I-173, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin. într